מזמור קכ"ב שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ששם עלו שבטים שבטי יה. עדות לישראל להודות לשם אדוני. כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך. למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך.